Відповідаючи, мовив йому мовитий. «Сам, як захочеш, мій батечку, любий побачиш, це серце не осоромить, як висловив ти отецького роду!» Так він сказав. І Лаерт, душею радіючи, мовив, радість яка! «Який день мені випав, омилі богове!» Син мій з онуком моїм, змагаються в доблесті нині. Стоячи обіч, сказала йому Ясноока Афіна, сину Аркесія, між товариством усім найлюбіший, зевсові, батьку, й дочці, Ясноокі його помолившись, списом своїм розмахнись довготінним і з силою ним. словом цим Міці йому надихнула палада Афіна. Зевса великого донці він, щиро тоді помолившись, списом своїм розмахнувсь довготінним і силою кинув. І в міднощокий шолом евпей тобі прямо улучив. Списа не стримав шолом, пройняло його міддю на виліт. З грюкотом впав він на землю, Аж зброя на нім забряжчала сином своїм ясночолем на паводі сей, на передніх, і почали їх списами й дволезами сікти мечами. Всіх би побили й позбавили їх повороту додому, коб Не Афіна, Зевса егідодержавного донька. Крикнула лунко і всіх зупинила відразу. «Ей! Зупиніть і такійці війну між собою жахливу. Годі вам кров проливать, розходьтеся всі якнайшвидше. Мовила це їм Афіна, і острах блідий огорнув їх. Перелякалися так, що з рук у них випала зброя. Падало все в них на землю, коли їх богиня гукала. «Бігли до міста усі, щоб тільки життя врятувати!» Страшно крикнув ясний Одіссей, у нещастях незламний. Весь він напруживсь і кинувсь, немов би орел з височині. Близковку димно сірчану митнув тоді з неба кроніон. Впала під ноги вона, громовержця до ці, ясноокій! До Одісея звернулась тоді ясноока Афіна. «Олаертіт богорідний, удатний на все Одіссею! Годі, кінчай вже! Війни усім осоружний розбрат! Щоб громозвучного Зевса, кроніо більш не гнівити!» Так сказала Афіна. І радо її він послухав. Потім у клятвах надійних уклала між ними угоду Зевса егідодержавного, донька Палада Афіна, Ментора вигляд прибравши, з ним постатю й голосом схожа. Запис здійснено на студії «Книга в голос» У 2008 році Текст читав Борис Слобода